Як скажеш, знизав плечима Богдан. Тоді нехай забирають свою монету у кишені за сидушкою хорхе. Скажи їм. Рауль з ошелешеним виглядом поліз туди і витяг половину монети. Вона була темно-сірого, майже чорного кольору, і більше скидалася на пластмасу. Від довгого перебування в землі кутики від удару мечети згладилися та заокруглилися. Чеканка ледь розрізнялася. Очі дельбоски сяйли, грубезні пальці жадібно схопили і потерли монету. На обличчі відбилася тріумфальна пиха, яка й повинна охоплювати людину, котра на схилі життя досягає того, до чого йшла від початку. А як же вона туди, вражено вимовив Петру. Встиг кинути, байдуже відповів Богдан, коли раком поставили і кишені обдивлялися. Самі ж казали, через що я вам потрібен. Забули? Рауль мовчки дістав маленький пристрій та під'єднав до ноутбука. Монету встановили у спеціальний затискач, і комп'ютерник тестував її, задаючи нові і нові режими. «Патроне, це дублон Дельбоскі». Зрештою, впевнено промовив Рауль, не має жодних сумнівів. Батістон з'явився за хвилину, зайнявши місце за спинками задніх сидінь у багажному відділенні поза шляховика. Серце Петра впало. Майже реально в уяві малювалася картина, як охорони з дельбоски скручує в'язи Богданові. Все, треба було вчасно думати головою. Помилка коштуватиме життя. Руки колишнього Командос просунулися попри підголовник, і Петро зажмурився. Обережно взявши у боса дублон, Дієго покрутив скарбу у пальцях, роздивився і повернув назад. «Відпустіть мене!» «Я виконав зобов'язання», нагадав Богдан. Якийсь час на нього дивилися мовчки, а потім Дон Маріо заговорив іспанською, при цьому Реуль знову доволі відчутно штовхнув Петра у плече, виводячи зі ступору. «Вони віддають тобі належне, що зумів усіх пошити в дурні, здригаючись, Промовив той. Дон Маріо каже, що як відпустити зараз, ти матимеш змогу навести на їхній слід. Немає значення, кого, але можеш навести. Ти надто багато знаєш, а якщо потрапиш до рук спецслужб, змушений будеш розповідати все. Тебе відпустять, коли Дієго з монетою Опиниться в Аргентині Чекати лишилося не так багато За добу він вже буде там Я не становлю жодної небезпеки У мене свої справи твердив Богдан Нехай відчинять дверцята Сто років вони мені не потрібні Вираз обличчя Дельбоски Кардинально змінився на ньому вже не було навіть сліду того тріумфу, не кажучи вже про попередню лють. Натомість його посіла спокійна вдоволеність, адже відтепер ця людина могла діяти конструктивно, не переймаючись обставинами, на які не змозі вплинути. Він поставив наступне, доволі Неочікуване запитання. А для чого тобі йти? Що доброго тут може на тебе чекати? Я міг би забрати тебе з собою, хоч тепер це виглядатиме, як непотрібний клопіт. Які такі причини можуть бути у людини, щоб добровільно прирікати себе на загибель? Поясни, та переконай мене, якщо хочеш піти. Щойно у мене померла мама. Ковтнувши клубок, вимовив Богдан. Вони перезирнулися, і Рауль вивів на монітор сторінки з останніми новинами. Подія вже фігурувала не в офіційних, що правда, джерелах. Погляд Дона Маріо, звернутий до Петра, не обіцяв нічого доброго. Казали тобі, тікай, зауважив Богдан. Ну та нічого. Тепер вони вдоволені. Може й обійдеться. Це правда. Жінка, з якою ми говорили, була там і знає це напевно. Тож не заважайте мені поховати матір. Сподіваюся, там у вас події такого роду, Знаходять розуміння. Знаходять, відповів Дон Маріо. Але тобі однаково не дадуть цього зробити. Візьмуть, щойно з'явися. І до зустрічі з адвокатом не доживеш. Можеш навіть не сподіватись на таку розкіш. Як знати, не згодився Богдан. Якщо з'явлюся в кампанії репортерів, Зробити це буде не так просто. Надто велика кількість людей прийде на похорон. Гадаю, всі її учні, котрі мешкають у дорожчі, адже ціле життя вона працювала в школі, сусіди, родичі. Мене бачитиме півміста. Ці люди з упевненістю скажуть, що то я, а не привид з минулого. А далі? Далі ти перетворишся на генетичний матеріал, цього разу вже справжній, без якого їм так некомфортно, посміхнувся Дельбоска. І історія з нірванським стрільцем, зрештою, дістане остаточного завершення, яке влаштовуватиме усіх, окрім тебе. А півміста мовчатимуть. За цей короткий час я достатньо вивчив вашу країну хоча щось подібне могло б відбуватися у нас, адже люди, в принципі, скрізь однакові. Світом за невеликим винятком керують жадібність, жорстокість та боєгудство, решта чеснот призначені лише для маскування оцих. Тож не обнадію себе, вони не скажуть нічого принаймні так, щоб їх почули. У кожного з них діти та власні проблеми. Якийсь час пошурхотить в інтернеті ось на таких сторінках, де ходять переважно лише чутки про те, що стрілець нібито живий. Але вони ходитимуть і без твоєї появи. А офіційні джерела ще раз підтвердять, що таким мертвий, і цього разу подібна заява вже повністю відповідатиме дійсності. Надто потужний вітер, проти якого ти збираєшся плюнути. Тож не сподівайся, кинути бодай жменю землі на материну могилу, адже дійти до неї тобі не вдасться. А репортери? Швидше за все, найперше й тебе здасть. А якщо і уявити, що зможеш відшукати одного-двох сміливців, що наважаться стати за правду разом із тобою, гадаю, і вони не встигнуть толком пискнути. Дієго каже, що прецеденти такого роду у вас уже траплялися, тим паче той, хто наважиться підтримати тебе в очах загалу, і тими навіть не проти влади проти свого народу. Принаймні так це виглядатиме збоку, адже теперішня лінія вашого керівництва спрямована на демократичний розвиток та прогресивні інтеграційні процеси, принаймні формально. А бажаючи їх докопатися до суті в вашій країні, не так багато. До того ж, часу на їхні пошуки у тебе немає. І нехай, здавалося від усвідомлення, без виході людь, що хлюпала у Богдановому погляді, сотні разів перевершувала ту, яку нещодавно випромінював сам Дон Маріо. Нехай, але я з'явлюся, і начхати мені, що станеться далі. Навіть у нашій країні, не кожного можна кривдити нескінченно і безкарно. Навіть тут існує межа цинізму. Тому піду туди і докладу всіх можливих зусиль, щоб правду про Нірванського стрільця почув увесь світ, у нашій країні будь-яке найсвятіше гасло лише засіб здурити народ. Уже майже тридцять років ми нова країна яка стає на новий шлях, проте досі все по-старому. У нас завжди знаходяться непереборні об'єктивні причини, через які не можемо навести лад у власній хаті. Нам вічно винуваті, як не Сталін, то Путін, як не поляки, то жиди. Самі ми святі. Дуже зручна позиція. Ми наче ті воли, і лише крайня біда може примусити нас думати та поважати себе. Я не кажу про ту повагу, яку ми намагаємося штучно сформувати не від для кого, згадуючи заслуги предків у десятому колінні, адже у власній віримо, добре себе знаючи, а влада у суспільстві така, на яку люди заслуговують. І хоч би скільки було майданів, нічого не зміниться. Тільки наш народ здатен обирати людей, вигляд і розум яких викликає глум, потім, пори до часу, щиро сміється з них, водночас слухняно виконуючи їхні абсурдні рішення, а потім гірко плаче, що так доводиться жити» зогнили самі поняття, якими живе суспільство, у будь-якому є моральне дно. Наше ж перетворюється на суцільне моральне дно. Відпустивши останні гальма, Богдан доводив чужій людині речі, над якими замислювався далеко не кожен свій. Тому мені справді начхати – Навісять на нас превселюдно блимак європейців чи ні? Що від цього зміниться? Ми, наче кліщ, збираємося вчепитися до когось сильного та теплокровного, проте носа усмачне і поживне, врешті-решт, запхає лише голова. Проколи шкіру і смактатиме Доки розум не втратить, а доля оцих, що навколо мотелятися і оббивати кущі, тож нехай їм усім обламається, нехай дідуть мізками своїми, що треба справді бути бджолами, щоб до вулика стукатися, і доки не усвідомиш, наскільки ти поганий, перспективи стати кращим немає. Дивлячись в очі Дельбоски, Богдан часто дихав, а Петро на силу встигав перекладати, перекручуючи слова. Та Дон Маріо не звертав на ці погрішності найменшої уваги, пильно вдивляючись в обличчя Богдана. А керманичі наші нехай перелякаються хоч трохи. Принаймні, безпосередні виконавці, той, хто поставив підпис під свідоцтвом про мою смерть, і той, хто рота відкривав, проголошуючи це по телевізору, нехай хоча б вони, адже винні безпосередньо в смерті моєї матері, і ті, хто вирішив зробити мене стрільцем, бо так їм здавалося найлегше. Лише вовчий зграї можуть отак запросто загризти одного задля блага інших. У людському суспільстві такого не повинно бути. Тому бажаю зараз лише одного. Щоб не випливало на поверхню і світ побачив, що тут коїться, і тоді отіщу на самій горі, у бажанні нагально врятувати власну репутацію, бодай копнуть їх підзад. А може й покарають, показово, як мене нещодавно збиралися. Розумієш, це не радикально, але нехай хоч хтось відповість, хоча б хтось за 30 років. У нас ще жоден злодій з владного Олімпу не відповів, за свої діяння. Навіть ті, кого визнали винним, завжди могли домовитися з наступниками. Ну, мусить же колись з'явитися просвіт у цьому суцільному мороці. Ну, не худоба ж ми кінець кінцем. То чому поодинці йдемо у світи, і серед чужих уміємо жити, не ганьбимо себе, і нас поважають? «А тут у себе ладу дати не можемо». Скориставшись паузою, Петро говорив і говорив, виправляючи погрішності, які допустив через високий темп та надлишкову емоційність. Дон Маріо мовчав. Решта лише запитально дивилися на свого патрона. «Гаразд, це вже зайве». Зрештою промовив Богдан, «Навіщо воно вам? Емоції? Вважайте, в мене відпустило гальма, і я просто хочу покарання винних у моїх бідах, у материні смерті, у тому, що трапився оцей вовчий місяць у моєму житті, бодай якогось, адже більше мені не світить нічого». Це ви повинні зрозуміти. Дельбоска нарешті зробив рух. Відсторонившись від Богдана, він сперся спиною на дверцята і забрав ноутбук у Рауля. Хвідчини, нехай йде. Рауль вийшов, випускаючи полоненного. «Вдячний вам за все», – промовив Богдан. Прошу, не кривдіть Петра. Він порядна та надійна людина і ще стане вам у нагоді. Ми такі є. Кожен окремо розумник. Усі разом, отара. Якщо буде така можливість, а я справді безслідно зникну, розкажіть про мене Яні і вдалого вам повернення. Він вийшов і, не обертаючись, зник у натовпі. Петра одразу ж пересадили назад, а Батістон зайняв місце попереду поруч із Хорхе. Запустився двигун, і пілот взяв курс на виїзд із міста, хоча це виявилось непростим завданням. Країна повним ходом готувалася до визначної події, тому в кількох місцях центральну вулицю перегородили ремонтники. Асфальт, як заведено, кидали просто у снігову кашу, а потоки машин застрягали у нескінченних об'їздах по вузьких та горбатих вулицях, на яких більш-менш упевнено почувалися лише позашляховики. Легковики дерли животами краї заповнених багнюкою ям, автобуси застрягали на поворотах між кривими парканами, густо заляпаними болотом, що розліталося з-під коліс. Виїзд на вже відремонтовану ділянку вулиці дещо прискорив процес, але підлот одразу ж став у заторі. Масштабне будівництво тут велося по обидва боки від дороги. Справа на місці дитячого і спортивного майданчиків дерлася в небеса будівля майбутнього готельно-розважального комплексу «Всесвіт», одного з дітищ теперішнього керівника «Автодору». Стіну незакінченої споруди прикрашало янське полотно з емблемою Євросоюзу та написом «Наше місце у Європі». Навпроти, з лівого боку вулиці, триповерховий корпус колишньої міської лікарні, що на біду городян не зуміло вписатися у євростандарти, перебудовували в обласне управління податкової служби. У бажанні, чим швидше перетворити збиткові будівлі на прибуткові, два автокрани не змогли розминутися і перегородили проїжджу частину. Горхе таки вдалося зробити диво, і пілот проскочив між ними, мало не зачепивши. Далі пішло легше. Потік транспорту порідчав, крізь захисну лісосмугу Проглядали сміттєзвалище. Рекламні полотнища закликали до наслідування славних традицій та демократичного вибору. Знак міської смуги вже був попереду, і Хорхе намірився вдавити педаль, коли у поле зору патрона потрапило щось знайоме. Цей білборд за розмірами та розмахом переплюнув усі раніше бачені. Старий знайомий сеньор Маркус, чистими та ясними очима людини, який не має що приховувати, дивився на громадян, цілком обґрунтовано, розраховуючи на їхню довіру. Дельбоска наказав зупинитися. Це справді був Борис Маркуш, кандидат від партії «Справедливість». Разом з мішками під очима фотошоп уміло знищив у його погляді агресію та хижість, страх та заздрість, втому та розчарування, тим то не одразу його вдалося упізнати. Якийсь час Дон Маріо роздивлявся білборд, а потім, не повертаючи голови, запитав у Петра, що там написано. Десять років ми йшли до європейського вибору, переклав той. Наші жертви не повинні бути марними. А он як? Те, що промурмотів себе під ніс дель не розібрав навіть Батістон. Зате наступні слова почули усі. Обертаючи у своїх товстих пальцях дублон, наче бачив його вперше, Дон Маріо думав якусь хвилину, а потім промовив. «Хорхе, ми повертаємось. Куди патрони?» – не зрозумів той. Завжди стриманий Батістон рвучко смекнувся зі свого місця поїдаючи очима боса, у чиєму тверезому розумі завжди був упевнений і чиї рішення у більшості випадків прогнозував наперед. Мовчки Дон Маріо простяг йому монету. Бери, довіряю тобі, на зустріч у Бертоні ще можна встигнути, а вдома ти знаєш, куди і як це прилаштувати до мого повернення. А ви насилу вимовив той. Я наразі повертаюся. І усі решта зі мною. Сподіваюся, ненадовго. Є ще одна справа, яку мушу зробити. Так я вирішив. Яка справа, патроне, не витримав помічник? Я не розумію. Усі справи зроблено. У мене погане перечуття, і нам слід якнайшвидше ушиватися з цієї діри, доки не знайшли справжніх пригод. «Ти правий, Дієго!» – не звертаючи уваги на його інтонації, промовив Дельбоска. «Це діра. Тільки не всі в ній, як ти казав, Педро, безпринципні істоти – здатні продавати геть усе, хоч як дивно, у ній ще живуть справжні люди. Зранку вівторок на розі вулиць Саксаганського та Злуки зупинився Лафет для перевезення машин. І хоч у даному випадку напису «евакуатор» не було, Натоп, що густішав з кожною хвилиною, не звертав уваги на зачохлену машину на ньому. Рух людей на цьому роздоріжжі сягав пагею близько дев'ятої ранку. Автобусно-тролейбусні зупинки були заповнені, і люди снували туди-сюди, зв'язаючи кути на перехрестях, де в глибині височили будинки свічки. Здавалося, хай без скільки йшло народу, помістяться усі. Він стояв біля вікна власного кабінету на третьому поверсі управління і думав про своє. Різного роду проблеми сьогодні турбували, як ніколи. А день лише починався. Усе треба розрулювати. На додачу після вчорашнього дико боліла голова. Погляд вперто вишукував удаленню ту завжди приємну картинку набережної та мосту, яку краще було б видно з останнього поверху, де не годиться влаштовувати приймання. Звідси ж насамперед впадав у вічі рух натовпу. Ще п'ять-десять хвилин, і пролунає дзвінок, на який чекає, а заразом почне діяти прийнята пігулка. Тоді можна починати. Рука звичним рухом помацала велику бородавку під лівим вухом. Попередній день виявився не те, щоб вдалим, швидше визначальним. Справа нірванського стрільця остаточно лягла на полицю. Власне, Усе зв'язалося дещо раніше, проте вчорашній день був клопіткий. Ховали матір Варибруса, і темна історія зникнення останнього не дозволяла розслабитися. Чого в житті не буває? Тім усе відбулося тихо та спокійно. Швидше за все, нещасний справді закінчив своє існування у якомусь із підвалів Маркуша, як стверджував заступник. А навіть якщо це лише припущення, життя у якійсь плісневій землянці для будь-кого однаково краще за смерть. Тому вчорашні тривожні думки щодо можливої появи офіційно визнаного загиблим не мали підстави. Дзвінок нарешті пролунав, перериваючи непотрібні роздуми, і не одразу збагнув, що чомусь використана інша лінія, призначена виключно для форс-мажору. А обридливий, реплячий голос, замість очікуваних конкретних вказівок, коротко запитав: Що тому у тебе діється? Запитання. Загнало в глухий кут. А що мало відбуватися? Неприємний холодок страху швидко почав розливатися по тілу. Та сказати не дали. Засигнала інша лінія. е прошу хвилину. За хвилину я вам доповім, пробачте. Ну, чого тобі? У нас ЧП. Стрілець! Начебто об'явився. «Де? Ви місками там тронулись? Що значить «об'явився»?» Прийшов здаватися, на розі Саксаганського та Злуки. «Ви?» Подих перехопило від обурення. «Ти чого дзвониш?» «Брати, і щоб ніхто більше не бачив». «Не вийде, схоже», – розгубились на тому кінці – Проте намагалися зберігати удавану твердість голосу. Він здався представникам Інтерполу. «Що? Ти що верзеш? Що не проспався? Якого Інтерполу? Ти де його бачив? Інтерпол не має права затримувати злочинців на територіях країн. Реби всіх разом і там розберемось, хто є хто. Не вийде». Схоже, помічника явно зациклило на одній фразі. Там не лише Інтерпол. До того ж вони і не проводять затримання. Агент Франц Гільден, я б перевірив, справді перебуває в нашій країні з метою підписання деяких документів, ну, ви знаєте, в рамках євроінтеграції. От той, що... «Варибрусом» назвався, якимсь чином вийшов на нього, буцім живий і бажає здатися, і тепер начебто вони разом. І гільден цей стоїть серед вулиці і телефонує по черзі до різних відділків, що стрілець біля нього і бажає здатися. «То чого не беруть? Ви зовсім там охраніли? А як?» Хто брати має і кого? Варибрус смертвий, Офіційно підтверджено. Самі дали команду. На цілий світ заявлено. Генетична ж експертиза. Телефонують сюди, не знають тепер, як вчинити. З двох райвідділків уже повідомили. Я розібрався. Дійсно стоять, як дві краплі води схожий. Справді живий. То, чого не берете, чого дивитесь – а яким чином? Тепер вже всі однаково знають. Ви б бачили, що робиться. Купа телевізійників, пряму трансляцію ведуть. Звідки взялися, суки? Вигадаєте я. По чому все це дізнаюся? В онлайні. Відомі телеканали, офіційно акредитовані у нас. Газети, радіо, осинне гніздо. І скільки часу це відбувається? З півгодини, здається, на розі «Скільки? Ви? А що робити? Кожен телефонує, не знає, як реагувати. Усі ж не дурні, хто ж з власної ініціативи все це розжене? Поки зорієнтувалися, а час йде».